Eirik Harer Hét év Tibetben Előszó Az ifjúkorban kezdődnek az élet nagy álmai. Már gyermekkoromtól minden iskolai bölcsességnél jobban lelkesítette korunk hőseinek tettei. Azoké a férfiak, akik ismeretlen országokat kutattak, vagy erejüket sportversenyeken tették próbára. És a világ nagy meghódít meghódítói. Ők voltak az én példaképeim, és határtalan vágyat éreztem versenyre kelni velük. Hiányzott azonban a tapasztalt emberek irányítása és tanácsa, és így hosszú időbe telt, amíg rájöttem, hogy sohasem szabad egyszerre egy több célt kitűzni. Csak nem minden sportággal megpróbálkoztam már, anélkül hogy kielégítő eredményt értem volna el. Végül a síelésre és a hegymászásra összpontosítottam melyek a természettel való szoros kapcsolatuk miatt már kezdettől fogva kedvesek voltak nekem. Gyermekkorom túlnyomó részét az Alpok hegyei közt töltöttem, de később tanulmányaim mellett is, nyáron a mászásé, télen a sijelésé volt minden szabadpercem. Kemény edzéssel elértem, hogy 1936-ban az osztrák olimpiai csapatot képviselhettem. Egy évre rá megnyertem a főiskolai világbajnokság lesikló versenyét. A versenyeken boldogító dolgot éltem át. A gyorsaság mámorát. És azt a nagyszerű érzést, amikor győzelem jutalmazza az erőfeszítést. Csak hogy az emberi ellenfél fölött aratott diadal és a győztesnek kiáró nyilvános elismerés nem volt elég nekem. A hegyekkel összemérni erőmet. Igazán csak ez számított. További hosszú kemény után már semmiféle sziklafal nem tűnt legyőzhetetlennek számomra. De nekem is meg kellett fizetnem a tanuló pénzt. Egy alkalommal 50 méter mélyre zuhantam, és valóságos csoda volt, hogy életben maradtam. Kisebb sérüléseket pedig csak nem minden utamon elszenvedtem. Az egyetemi évek alatt az alpin irodalom és az útleírások tömegét tanulmányoztam át. És mi alatt mohónfaltam ezeket a könyveket, egyre jobban kikristályosodott a bizonytalan vágyak zűrzavarából a nagy cél. Minden hegymászó álma részt venni egy nagy Himalája expedíción. De hogy is remélhette volna egy magamfajta teljesen ismeretlen fiatal embere merész álmok beteljesülését? A Himalája. Hiszen ahhoz, hogy oda eljusson az ember, vagy dúsgazdagnak kellett lennie, vagy ahhoz a nemzethez kellett tartoznia, amelynek fiai számára, akkor még fennállt a lehetősége, hogy állami szolgálatba kerüljenek Indiában. Az olyan ember számára, mint én csak egyetlen út létezett. Rendkívüli hegymászó teljesítménnyel, világ szert tenni. De mi is lehetne ez? Nem mázták-e már meg az Alpok valamennyi csúcsát? Nem. Marad még egyetlen egy fal, a legmagasabb és legnehezebb valamennyi közül. Az Eiger északi fala. 2000 méteres magasságát még egyetlen hegymászó csoport sem mászta meg teljesen. Valamennyien hajótörést szenvedtek a cél előtt, és sokan az életükkel fizettek. Legendák kövezték-e hatalmas sziklafalat? Végül a svájci kormány megtiltotta-e fal ostromlását? Semmi kétség, ez volt az a nagy feladat, amit kerestem az Aiger északi falát megmászni. Ez már elegendő belépő lehet a Himalájához. Hogy aztán Fritz Kasparek, Ander Heckmeyer és Wiger Fölk bajtársaimmal miként sikerült ez 1938-ban, azt már több könyvbe leírtam. Az őszi időszakot további szorgalmas edzéssel töltöttem, megőriző a reményt, hogy felkérnek az 1939 nyarára tervezett német Nanga párbát expedíción való részvételre. De úgy látszott, mintha ez csupán remény maradna, mert már elérkezett a tél is, és még mindig nem történt semmi. Végül másokat választottak a kasmérban fekvő, végzetes hegyre vezető út felderítésére. Neked nem maradt más hátra, mint nehéz szívvel aláérni egy sífilmben filmben való közreműködésről szóló szerződést. A forgatás már meglehetősen előre haladt, amikor telefonon kerestek. A Himalája expedíción való részvételre szóló meghívás volt. Négy nap múlva már indulni is kellett. Habozás nélkül ott a filmet, és hazautaztam Grácsba. Egy nap alatt összecsomagoltam, és már másnap úton voltam Münchenen át Antwerpenbe Peter Aufschnaiterrel. Ennek az 1939. évi német Nanga párbát felderítő útnak Peter Aufschnaiter volt a vezetője, az expedíció többi résztvevője pedig Lutz Csiken és Hans Löbenhofer. A Nanga Parbat 8125 méter magas csúcsának az elérésére eddig már négy kísérlet történt eredménytelenül. Így jutottak arra a gondolatra, hogy új útvonalat kellene keresni. Ennek felderítése volt a feladatunk, mert a következő évre újabb támadást terveztek a csúcs ellen. Ezen a Nanga Parbat úton végleg hatalmába kerítette a Himalája mágikus vonzereje. Gigantikus hegyeinek szépsége, a táj roppant távlatai, az indiai emberek, mindez leírhatatlan erővel hatott rám. Sok év telt el azóta, és én nem szabadultam többé Ázsia varázsától. Mivel nincsenek írói tapasztalataim, a következő beszámolóban az események rögzítésére igyekszem szorítkozni.